Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ez még mindig a Juhi Podcast, egy különleges adás. Nem hogy nem szép kék vagyok, mert sokkal lazább beszélgetésre készülünk, ugyanis elindult Baki, azaz Bakács Tibor podcastje. Keresd rám most és iratkozz fel. Persze, hogy ide is, de hogy oda is, mert hogy el kell, hogy érjük az ezer feliratkozót nála. Majd el fogja mondani, hogy én miért vagyok ebben ennyire érdekelt. De eh, látott talán az arcomon, hogy eh, hát megviseltek az elmúlt hetek, és azt gondolom, hogy egy kicsit lazítsunk, és egy ilyen beszélgetésre készülök Bakival. Eh, bűnözők ről fog beszélgetni, képzeld el, ami, hát nem megyek legyen előre. Hadd hát mondjam el, hogy nem tudom, most ilyenkor mindig zavarban vagyok, hogy mondjam el neked, hogy iratkozz fel ide is, meg tudod, szuper köszönet, támogatást, ilyenekből csináljuk a videókat, de sokkal fontosabb, hogy itt van Baki. Szával azt örülök, hogy eljöttél, azt hogy nem kell megjátszani magunkat, mi régóta ismerjük egymást, és ezért tényleg lazában megyünk, de hadd ne én mondjam el, hogy miért vagy itt, vagy... elmondjam, hogy, miért vagy ne, itt. Mondom én, hogy... Van hozzád köthető súlyosok? Csak ne vádolj, kérlek. De, bizonyos értelme foglalk, mert ha, amikor először kijöttél, és azt mondtad, hogy csinálja ilyet, akkor arra gondoltam, hogy nagyon szeretlek kávézunk, aztán majd elmész, nem érdekes. De aztán kijöttem másodszor is, akkor már kezdek figyelni a dolgokra, mert nincsenek véletlen ismétlődések. És aztán én ilyen számmisztikus vagyok, és amikor harmadszor beszéltél arról, hogy hát teljesen hülye vagyok, hogy nem csinálok ilyet, akkor, euh, akkor aztán félelmetes dolgok történtek, mert elkezdtem hinni valamibe úgy, hogy nem magamba hittem, ez még mind a mai napig tart, Egyrésztől teljesen megváltozott az életem, és kezdett kellemes lenni. Tehát olyan emberekkel találkoztam, akik szeretnek, akik tisztelnek. Én is szeretem, tisztelem őket. Ez a munkásosztály. Nagy, nem tudtam, mekkora előny származik abból, hogy kiszakadok abból a körből, amiben te élsz, vagy amiben jártok. És akkor jössz és visszahozod rám a nyilvánosságot, amire már nem volt bizonyos értelemben szükségem személyesen. Igen, de akkor lehet, hogy érted, és akkor lehet, hogy itt végül lesz az adásnak, meg a Bakács podcast még mert nem a nyilvánosságot akartam ráhozni, hanem azt a szellemiséget kell, hogy kiadni magadból. Egy így a pozitív a... a gondolkodásom, Ez és az, hogy... rájöttem, hogy nem a rémületet és a szenvedést akartad rám hozni, hanem hogy pozitív hatást is lehet okozni az életben, tehát nem csak az a pozitív, ha feltakarítok, vagy megcsámom a munkámat, hanem jó, én régen... Nem, most is állandóan olvasok könyvet. Az, a, az tényleg ijesztő, hogy mondjuk egy héten két könyvet elolvasok. Miért? Nem sok értelme van. De, de aztán ez, ez se lett igaz, mert egyre világosabbak lettek a fogalmak a fejemben, ami azért nagyon vicces, mert 66 évesen világosodik lassacskán az elmém. Hát elég későn de mondjuk ki, hogy nem baj, hogy ha bizonyos dolgokat mielőtt meghalok, megértek. És akkor ezt másokkal is tudom közölni, vagy megosztani. Az is nyilvánvalóvá vált számomra, főleg a Gerlóci-Marci interjúja után, hogy most már vége annak a karaktergyilkolásnak, amin keresztül mentem, és hát le a pokolba, és ö, egy új idő és új térbe lépek bele, tehát ez azért ez nem teljesen azonos azzal, ami a, velem akkor történt, és úgy látom, hogy az apokalipszis, mondjuk leegyszerűsítem ennek az új térnek és időnek a nevét, az nekem jó. Az ö, kedvelem, a stark óta kedvelem, ö, a, és még azt is gondolhatom, hogy még én is lehetek Stalker esetleg, akik, akiknek különböző feladataik vannak most mindegy hogy az orosz kultúra, melyik területéről nézzük ezt, mondjuk, Glikovskytól, vagy Tarkovskytól, vagy 6. század óta vannak stalkerek. Röviden a, a lényegük az, hogy nem pusztulnak bele semmibe. Tehát amikor az atomháború után sugárzás van, akkor vannak, akik a csatornák között mászkálnak, azok a stalkerek, nem hat rájuk a sugárzás. De arra gondoltam, hogy az én sugárzásom hatni fog másokra, és akkor, és akkor elkezdtük. A, amit be biztos voltam, hogy senkit nem akarok másolni, ilyen erős az egóm, képes vagyok arra, hogy új paradigmákat vagy új szimbólumokat építsek ki. Ugye az egó azért az félelmetes, azt gondoltam, hogy már teljesen elporlat, aztán rájöttem, hogy vannak olyan területek, amiben mások egyáltalán nem is gondolkodnak vagy mozognak. És akkor ezekre rámáztam és a barátaimmal. Az nagyon vicces volt, hogy a Bibliában van egy mondat, hogy sokan vannak a meghívottak és kevesen a választottak. És egy nagy, mély csalódásért, ami elindított ezen, ez érdekes a csalódás, az szükséges ahhoz, hogy végül fölállj. Egy barátom, most nem is mondom ki a nevét, de a házár stúdióját építettem éveken keresztül, és ő, ő végül magas szakmai szinten van. Ő azt mondta, hogy Baki, most, most nem ennek az ideje van, az, az, na, az szöget ütött. És akkor mindig, ha valaki becsöngetett nálam, hogy szeretne velem dolgozni, akkor ez volt az első kérdésem, hogy szerinted minek van most az ideje? És, és így nagyon örülök, hogy a postásom, aki kiderült róla, hogy basszusgitáros, meg hangmérnök, és tehát nem azok lettek a, a, a csapatom tagjai, akikre én gondoltam, hanem akik bejöttek az ajtón. É, én, én nekem ilyen keresztény misztikus tudatom van, ö, ha belegondolsz, hogy a, ki voltak az apostolok, az nagyon nevetséges. Ilyen halászok, vámos, a vámos a legdurvább, én vámossal nem is beszélgetnék, de aztán mégis Máté egész jó evangéliumot írt, tehát, És ö, igen, lehetséges az, hogy, ö, lehetséges az, hogy van egy harmadik fázisa is az életemnek a halálom előtt és az ez. És, akkor, és ő, akkor még lesz egy pár a halálod előtt, reméljük. Nem, de, az, az, az, az csak úgy mondom, nem úgy hogy. Várlopni, biztos, hogy azért... Jó, csak mond, nem, nem, el, hogy azért. Ez most 30 évig fogod így tolni, vagy 40 évig? Te nem akarsz rosszat nekem, remélem, hát 66 ne, ne csinál Apám is sokáig élt, ne. Az, azért, hát 30 ez még bele kell adni. Jó, jó. Jó. az 20, hogy, hogy, Jó, csak azt mondom, hogy, hogy lehetséges-e újra fölállni, talprálni. Ez számomra izgalmas kérdés, és remélem, hogy szórakoztató lesz az embereknek, mert azért igazából a szórakoztatáshoz is értettem valamilyen szinten, Na hát nekem ez volt az indítatás, amiről elkezdtek rábeszélni, vagy nem tudom. Én azt látom, hogy annyi téma van a Földön heverve, annyi ember van, akivel kellene beszélgetni, és annyira másképpen tudsz te beszélgetni, mint általában a, nem tudom, mások, de hát ez valószínűleg egyébként mindenkire igaz, de mégis én a hiányodat éreztem, mert tekintetben, hogy kikerültél a médiából, és nem a valóságsók, hogy mi ez a nem valóságsó volt, az nem néztem ezeket, bocsánat, hanem a. Nem, nagyon jó. De ez a vagy, vagy, vagy, igen, valóság jó, De most igazából ez lesz az igazi valóság igen. Kicsit megyünk bele, mert akkor összefoglalnám, hogy elindítasz egy csatornát. Igen. Én boldog vagyok és büszke vagyok rá, hogy ebben ennyi szerepen van legalább, hogy katalizáltam a folyamat elején legalábbis, hogy menjen. Nagyon köszönöm, nagyon fontos és nagyon misztikus, mert azért mi nem vagyunk annyira szoros kapcsolatban, és mégis megtetted. Hát, na jó, mindegy. nem menjünk Ez volt Igen. De a lényeg, hogy összeállt, és ahogy beszélgettünk, azt mondtad hogy három tematikában indulsz, tehát interjúk lesznek, beszélgetések, három tematikában, és már az első kinn is van. Igen. Az Kicsit egy... ezekről mesél, hogy, hogy miért pont azok a témák, mert az egyikért így vagyok konkrétan, a többit pedig jobban fogod csinálni tién, és akkor én nem mondom, hogy búcsúzunk el, de hát, hogy oda kell majd menni. Jó, jó hogy a, a, hát az első, ami már kint van, az a cserhal, van egy beszélgetésem. Ez szögmérőnek hívjuk, a szög az nagyon fontos nálam, mert a és Zsoltal, egyszer csináltunk egy, ő a zenét csinálta, én a szöveget, az a címa, hogy szög, Petőfi Rádiónak adtuk be, mert keresztény zenei műsor szerettek volna, és akkor mindenki kinevetett, Csiszár Jenőtől kezdve, csillagján mindegy, a régi barátok nevettek, hogy tényleg ez, tényleg ez és, és akkor mondta a Palottai, hogy figyelj Tibor, akkor ez tényleg szög lesz, egy darab lesz belőle neked és nekem, és akkor ez így, mind a mai napig ö, ö, csak nekem van meg. Az, hogy Palotai meghalt, senkit nem érdekel. A Palotainak a, az utolsó munkája is ö, ö, nem nyilvános, tehát ennyit a magyarországi nem tudom, De ezt nyilvános tenni majd ott? Persze, de tudod, hogy, hogy felszínes az érdeklődés, tehát a zeneházában ott megünnepelték a halálát, de nem mentem el természetesen. Na csak mondom, hogy a szög innen jött, és a szögmér pedig ö, az annyit jelentett, hogy olyanokkal akarok beszélgetni, akik szellemi, természetű vonzódást érzek irántuk. Hát ez A Cserhalmi. Nagyon vicces, hogy a következő már 17 éves fiú lesz, tehát én nem érdekel, hogy valaki fiatal vagy öreg. A kérdés az, hogy tudok-e vele olyan szinten beszélgetni, ami nekem megéri. Ö, a Fekete-fehér például Cserhalmi. Tehát a szabályokat is néha fölrúgdosom, hogyha arról van szó, mert hát a, ha valaki bank, akkor az öregkorában is legyen bank. Így például, amikor a, egy, ebből a 17 éves brumikóval beszélgetek, akkor például meg egészen másként nézek ki. Nagyon csúnya vagyok, ki van bontva a hajam, és mert ahol dolgozom, mindig azt mondják, hogy ha nagy a tempó, hogy Lassabban idős nyugdíjas bácsi dolgozik a konténerbe, aztán persze nevetnek, de rájöttem, hogy akkor jó, ez lesz a szlogen, az idős nyugdíjas bácsi, aki a fiatalokat megrémíti. Tehát bizonyos szempontból ö, nagyon ö, csúnya és undorító akarok lenni külsőleg, és talán majd a belső ragyogás megváltoztatja. Tehát a mémmé a, -mé a fogalmával már kezdek szembesülni. És ö, ez az egyik vonal. Ezt mondjuk az értelmiségiek fogják nézni, de azt mondom neked, meg egy több mondtam, én nagyon elszakadtam, nagyon megutáltam őket. A, a Cserha, is beszélgetünk a farizeusok az írás tudók árulásáról, mert úgy láttam, hogy megtörtént. A, a másik vonal az azért izgalmas, mert ilyet nem nagyon láttam, az a munkásportrék. Miután munkások között élek, és hát félelmetes sorsokat ismerek meg, és ö, ö, nagyon érdekes, hogy szerintem tehát Valenszából Lengyelországban lehet valaki Magyarországon a, a munkások azok a, a, a vesztesek bérből, fizetésből élnek Nagy, az a jó, hogy már négy-öt éve tapasztalom az életformájukat így hát nem kívülről készítem ezek az interjúkat, hanem belülről a, van még egy vonal a, a, az szerintem megint érdekes lett, bár néztem sok hasonlót a Youtube-on, főleg franciákat, hogy, és ennek az a neve, hogy bűn és bűnhődés bakáccsal, és ez talán ez az egyik ilyen legfontosabb teológiai állításom, amit nem én, nem a Kalkedoni zsinadban mondják ki, hogy minden ember bűnös. Én nyilvánvalóan hisz loptam. Milyen jó lenne, ha ezt a tudatot el tudnám terjeszteni a magyar társadalomban. Figyelj te is! Nincs bűn nélkül ember, a kalkedoni zsinatba ezt mondják ki, és ez után vagyunk, és így olyanokkal beszélek, akik hát nagyon hosszú börtönt ültek, szenvedtek végig. Egy például elkészült, talán karácsonyi adás lesz, mert a piócás ember, most már ő, ő arról volt híres, hogy bármit ki tudott nyitni, bármit kirabolt, és visszazárt mindent amit a rendőrök azért már be tudták azonosítani, mert egyetlen ilyen hülye létezik, érted, mindent visszazár. Na például vele beszélgetek ö, úgy, hogy közben piócákat rak a testemre, és szívja is. Ö, tehát látjátok a véremet majd. Nagyon érdekes, hogyha elkezd egy pióca szívni, akkor ez 8-10 óráig folyik a véred. Azért az, és... Ö, ja, mert olyan a véra, gátlók. Hát és de, igen, igen, igen. Csak mondom, hogy... hogy ö, meg hát például a Rehák Robival beszélgetek a Völner a sád ügy harmadik számvárdotjával. Kecskeméten ott, ott, ott csodálatos dolog történt, mert ott ülünk, és én nagyon haragudtam a Sád gyúrira, mert öt egy miatt levet 500 ezer forinttal. És akkor megkerestem a Siffert, meg a Majtényivel beszéltem egy csomó emberrel, hogy én beperelem a, a végrehajtó irodát, mert a, a, az erkösten haszon fogalma létezik a jogba. Mm, és mondta, és a majd tény azért ezerszeres büntetés az nem, nem nagyon van a történelemben. Reménytelen a helyzet, mert amikor ezen törtem a fejem, a, a 450 forintos jegy blitzelésénél 8000 forint volt korábban a büntetés, és Karigeri egyből fölemelte 25 ezerre. Tehát az, az, azt gondolom, nem politikai kérdés az idiotizmus. De aztán a Schiffer meggyőzött, hogy egy politikai pártnak kell törvényt módosítani a parlamenten belül, és akkor, hát én nem politikai párttal, semmilyennel nem működök együtt, és akkor mondtam, hogy jó, nem. Ülök a Robival, aki végtön kedves teremtés, és megszólal a telefonnyal. Itt, bocsánat, csak annyit, így veszünk közben neked, Robi, a többieknek. Rehák, a Robert. Sárdol ügye... harmadik számú vádlottja. A, igen, a harmadrendű vádlottja, akit egyébként gazdinak hívott volt uh, Igen, igen, igen. Tehát igen ő és a fő szereplője bizonyos hát, esetekben. Ez és ő az, akinél azok a kis rajzok kijöttek a igen. sokat emlegetett politikus vadászházom meg ilyenek kapcsán is. Csak hogy azonosítató legyen, az egy érdekes beszélgetésnek ígérkezik ilyenek. Mik, mikről beszéltek? Hát de nem az volt az érdekes, hogy elkezdődött, hogy megszólalt a telefonja, ne, raj a lábán ilyen van karperez vagy lábperec, tudod, mert... Mármit, hogy ilyen nyomkövető szüke. vagy még? És akkor mondja, hogy minden rendben van, a Tiborral itt vagyunk, nagyon jó beszélgetők, igen, oké, oké, oké, és ez hogy kivel beszéltél, és akkor a Ságyó úri hívta föl. De, és akkor beláttam azt, hogy igazuk van, mert akkor mondták, hogy... Hát, Már kiknek van igazuk? A végrehajtóknak, hogy nem lehet rájuk haragudni, én már nem haragszom Ságy Győrre, mert parancsba kapták. És azért ennyi eszemnek kell lenni, hogyha ő nem saját, ja, hanem érted, végrehajtanak valamit, akkor nem, a, aki csinálja, arra nem haragszom. Tehát most mondom Ságy Julinak megbocsájtok, be akartam perelni, éjségszrájkot akartam, mert öt egy miatt nem vesz le fél millió forintot egy ember, de most már rájöttem, hogy ártatlan ebből a szempontból. Kik a megbízói? De, ha azt mondod, hogy parancsra tette, vagy Ki Ki mondjam, ki a neve? Nem, akar, nem, akarom, ja, nem akarom. Kisipoljuk. De nem úgy, de hát, hogy vagy hogy mondjam, ez most... Pintér egy... Sándor nevére kérdeztél rá most. Ja igen, miért ő? Nem tudom. De de miért ő, kíváncsi, a, hogy ő, hogy ő a belügyminiszter, nem mackó. De hát, jó, jó, jó, azt értem, de hát a belügyminiszter adja ki, hogy mindenkit húzzatok le. Hát itt úgy tűnt, hogy egy ilyen mafia működik, amelyik hát... A, a mafiát az, azt általában irányítják és működhetik, az az. nem? A mafiának a kidolgozottsága, a fegyelmezettsége, a titoktartása az előny. És szerintem e, igazat mondtak akkor, amikor azt mondták, hogy ez nem az ő döntésük volt. Hát nem fog haragudni rá. Nem tudom, miért haragszik rám, Rogán. Hát de, az, de most bele kavarsz a magyar politikai helyzetbe. Azért haragszik rám, Rogán, mert párszor megvertem marketingbe. Mondjuk Erdélybe. Nem tudom, mert nekem nem fogják megmondani. De az biztos, hogy elvették a pénzt. Képzel kaptam egy olyan papírt, mert nem, hogy beleálltam, talán nem megijedtek, hanem, hogy a magyar állam nem követel tőlem semmit. Képzelt, nyomtak egy ilyen papírt, hogy Tibi, Nyugi, nincs követelésünk. Eltettem. A Gergényi Péter levelem mellé tettem, mert ő is írt nekem levelet. Ő mit ír? Hát jó, hát ez akkor volt, hogy nagyon köszöni, hogy készítettem az interjút, mert amikor volt ez a balhé, akkor mindenki őt hibáztatta, én pedig mondtam, hogy hát egy rendőrfőkapitány ilyen helyzetben nem dönt, hát miniszterelnök dönt. És azt mondta, hogy senki nem mondta. És akkor ezt ezt köszöntem meg, ez a levél, emeltől. Ez ugyanaz, mint a Sád ügyben, nem fog haragudni a Sárra vagy a, a Gergényire. Amit... De azért a, most túl azon, hogy kapott egy ilyen parancsot, viszonylag sok pénzt lopott el a közösből, nem ami még ennyi, ennyi hát gondolom. Azért egy kicsit haragutatunk rá, szerintem. Ja, úgy haragutatunk, de nem. Hogyan le volt lehetséges, hogy a bírósági végrehajtást elfoglalta a maffia? Hogy abban hát, csak egy elég hát Nem, kézzed el, van egy bírósághoz egy ítéletet, az ítélet végrehajtását még a mafia hajtja végre. Hát szerintem a bíróság... Uh, nem szabad, nem szabad kiabálni. A bíró... A, a bíróságba is bevonult a bűnözés. Nem, nem állítom, hogy minden bíró az, de hogy benne van a szervezet bűnözés, abban biztos vagyok. A rendőrségben is benne van a szervezet bűnözés. Hát valószínű átítatta az egész országot a, ez a bűnözés. Én, én azért többre tartom a mafiát, mint, mint ezt a nerféle bűnözést, tehát a Dél-Amerikára, tehát Pablo Escobar, ne viccelj, az kórházat, iskolákat épített, az, az tudta, hogy van lakosság, azért uh, elcsapó is tudta, ezek, Hát építetnek templomokat Erdélyben, nem, meg, nem tudom, iskolákat, stadionokat. Azt, azt értem, mert érted, a, a legegyszerűbb megvenni a, a vallási vezetőket, és ezáltal legalizálod a pártodnak a... De azt tudod, hogy, hogy a püspökön kívül Asztrik, Várcegi Asztrik, kimondtam, hogy én semmilyen pappal nem tartok kapcsolatot, és milyen megvetem őket, és azért nem megyek be misére, mert látom, hogy aki beszél, az nem is hisz Istenbe. Hát figyelj, a legegyszerűbb például a vallásos érzületet úgy kipipálni, hogy eljársz templomba vasárnap, gyónsz, áldozol, be, és beülsz a kocsidba, és annak minden bűn, bűnt elkövetsz. Csak van egy óra, ami, a, ez pszichológiailag segít. És nem azt mondom, hogy ők nem a testvéreim, de az biztos, hogy nem tudom, mi a biztos, én Istennel sokat beszélgetek, ők nem tudom mennyit. Nem, nem mondom, hogy a semmién nem beszélget, bár kétlem. Mert ha beszélgetsz, az rettenetes élmény. Hát, én, először is be kell vallanod, például mondok egy példát, a kalkedoni zsinat. Olyan mondatot mond a semmilyen kétszer, amit én nem mernék mondani, életembe belegondolva. Ilyen bűnös kapcsolat, Tudod, mennyi bűnös kapcsolatom volt életem során? Elszerettem szerettem férjes asszonytól elkezdve. minden. Mi nem. Tudom, azért tudom, hogy haszutik. Csak érted, hogy nem lehet ilyet mondani. Jó, nem ismeri a kalkedoni zsinat állítását sem, de ezt határozottan állítani. Lehet, hogy ebbe az ügyben nem, de másrésztről nem. A távolság, a vadászat és az ölés azt tudom, hogy hozzátartozik az élethez. Én nem szeretnék se növény, se állatot megölni. Valahogy eljutottam már arra a szintre, hogy. Tudom, hogy szükséges, tehát nem a szükségességéről beszélek, hanem hogy egyszerűen nem esik jól nekem. Tehát a, az, akinek távcsöves vadászpuskája van, az vezeti a KDMP-t. Hámackók, semmi közöm a keresztény demokratákhoz. Érted? Tehát innentől... Szerintem ez a vád nem ért különösséget. <gül> jó, de a családom az, az apám az volt, tehát bizonyos értében, jó, nem vagyok tagja, csak mondom neked, hogy micsoda ízlésvilág, Hú, mert a nyolgyúk iszom ezt. és sokokat érdekel, hogy kicsit így, hát próbálom, hogy ha már azért jöttünk, hogy kicsit beszéljünk. Nem is az, hogy érdekes, csak az mindenki érdekel, hogy mondjuk egy Sándor, hogy vele, nem beszéltél csak a telefonjáról, de hogy a egy ruhák, Robert, az, az miket állít, ami, hogy mondjam, izgi lehet, vagy téged milyen szempontból ez érdekel. Mondhatod, hogy a, a, magyar ér, ér, politikát ér, ér, kerülni ér, akarod, de igen. Mégis Akkor az, azt a módszert választottam, hogy nem a tények alapján szembesítek igazságokat hanem megpróbálok a pszichológiai úton haladni. Tehát mindent lehet mondani, és ezen belül próbálok hajózni, lavírozni. Lényegében pszichológusként ülök vele szembe. És nagyon érdekes dolgokat mond, mert például megkérdezem tőle, hogy amikor megkeresnek egy problémával, az hogy oldod meg? És formalizálni tudja hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és akkor nagyon érdekes az, amikor megoldja a problémát, és onnantól már nincs is a probléma, már nem is volt olyan nagy a munka, és onnantól elkezik negligálni és kidobált. Tehát ö, ö, úgy is mondhatnám, hogy a, hogyan lehet ö, Magyarországon elintézni dolgokat, és a szereplők hogyan viselkednek benne, ez pszichodráma. Tehát ilyen értelemben ez érdekes. Látta egy rendőr ezt a felvételt, és ő azt mondta, nagyon jól szórakozott. Hogy mind szórakozott, de azt mondta, hogy nagyon vidám szórakoztató volt. E, és, hogy hogyha tehát azért mégis csak egy, még, talán nincsen érte, de azért sokan azt gondolják róla, hogy egy bűnöző. Hmm. Szórakoztató bűnözekkel elfogadom, ugye a az elmondások alapján, vagy tanulvallomások, vagy a rendőrségi inatúzatok alapján úgy tűnik, hogy ő irányított azért közvetlenül, legalábbis vagy legalábbis gazdámnak hívta, tehát hogy az, az, az, az leír egy kapcsolatot, Igen. hogy erről... A Robi mondta, látni? hogy ő nem tudja, miért hívják így. Érted, és nekem az nagyon tetszett. Vágatlanul benne hagytam. Igen. Tehát nem az a dolognak a, néha az értelme, hogy valakinek lecsapjuk a fejét, vagy szembesítsük az igazsággal, hanem hogy teret nyitni neki. És akkor a börtönviselteknél ez, ez a taktikám. A fiataloknál a nagyon kemény, rettenetesen keményen beszélek velük, azt rájöttem, hogy ha nem úgy beszélek vele, mint egy gyerekkel, akkor képzett föláll erre a szintre a gyerek. Azért egy 17 éves zsidó gyereket a palesztin zsidó-gáza viszonyokról kérdezni az érdekes. Igen, mit gondol ő? Ja, erről ez egy külön, Te most Cserhalmi... Több, van, igen, csak azt hogy mondtam, olyan hogy különböző öképség. attitűdök vannak, és az attitűdökben van érdekesség szerintem. Próbálom, egy Excel-ben rendezni ezt az egészet, igen, már... van háromféle tematika, tehát igen. van a mondjuk úgy, hogy értelmiségi beszélgetések, van a munkásosztályjal való, és van a bűnözőkkel való igen. beszélgetés. Ezek közt van valami átfedés? Va, a, a, a, annyi van, hogy közben szólózok, mert rájöttem arra, hogy annyira negatív fogalom lett a magyar, hogy megpróbálom ezt pozitív csengéssel vagy tükröződéssel újra gondolni. Így az aradi vértanúk Árpádházi-Szent október 23, ezek szólók, amiket nyomatok, Minden van valami személyes kötődése, és ö, megpróbálom megmagyarázni a magyaroknak, hogy ö, Ebből a mélypontból van fölállás a történelmünk során, soha nem voltunk ennyire mélyen. Az azért jó az Aradi a, a vértanúk példája, mert ugye az nem régen volt, hogy hát rengeteg ember jött a világból ide Magyarországra, hogy harcoljon a magyar szabadságért, még magyarul se tudtak. Hát most senki nem jön ide azért, hogy magyar legyen, szerintem nem hiszem, hogy van nagy vonzás a, már mondjunk egy történelmi alakot a Szijjártó Péter. <gül> Jó, vagy de keresni kellett. egy történelmi Az, Azért egy futszálos, azért, úgy tudom, jó futszálos volt. Igen, én azt mondtam, hogy nem. Na no, mindegy, jó, ezen nem is, most nem fogunk veszelődni, te is. jó, jaj, jaj, jaj. Nekünk tőlem távol van a foci, de akik értenek hozzá, azt mondták, hogy azért ott inkább a De jobb lett volna, ott marad, nem? Ja, ja, jaj, sőt, igen. Uh, Figyelj, de hogy mondtad, hogy más bűnözők is jönnek, mert ez itt most nagyon úgy tűnik, mint egy ilyen politikus. Én nem szeretem a bűnöző szót, bár a bűn és bűnözés van. Még a gangster az magasabban van egy kicsit nem annyira jó, ezt én, ebben amit, mondom, hogy én próbáltam én is. egy csomó bűnözővel itt beszélgetni, ja? ezek mind a kormánytagjai valamilyen módon, hogy ja, hozzá, és nem jött el egy sem, tehát irigyellek, hogy veled leülnek különböző bűnők. Igen, igen, igen, ez nagyon különös, furcsa, és örülök neki. De mondták mind, a Rehák is mondta, hogy ami velem történt, ő azután úgy gondolta, hogy szívesen szóbál velem, mert az pára. Tehát a Rehák értékelte, hogy hogy szétvágtak. És az, az, az, az talán segít ebben, hogy kíméletlenül. De már ezen túl vagyok, de, jó, de értem, megtörtént. Velük sem a politikai irányról, ne, hanem nem, lelki irányról beszélünk. Lelki, ezen? hogy oldották meg a napokat, a belső problémáikat. Nem, tehát pont azt, amit a Juhi csinál, az teljesen más. Én pont, pont nem ez. Hát jó, hát konkurenciát nem teremtenik. Jó, de nem csak mondom neked, hogy milyen érdekes, hogy nem is jutott eszembe. Jó, csak fölmerülne, érted, hogyha indítok egy podcastot, hogy a magyar mindennapi valóságról beszélgetünk, de azt tudtam, hogy nem akarok. Az a tiéd az a, az a terület. Hát más, mert mi, jó, mindegy. Igen. Tiéd a... örülök, hogy a tiéd. Ne, nem szépen. csak az ennyi én örülök, minél többben. Jó, beszélek, gulyáka, de róla, azért van, hogy mondjam, kezd lesz zászlós hajóvá válni. Ezt e, nem szeretném ezt a terhet vinni, ez elnézést kérek mindenkitől. Azok nagyon örülök, hogy nézik, és hogy igen. ad ez. Azt én is tapasztalom látom a visszajelzésekből, de nekem az a célom, hogy ezt terítsük. Tehát már hogy jó, minél többen, jó, több szempontból jó, okay. többféleképpen beszélgessünk minél többen. Tudod, mennyit beszélgetnek a depoban rólad? Mennyit? Hát nagyon sokat képzel, nagyon jól is esik, nem? Csak tényleg, most majd látják ezt, azt fogják mondani a melósok, láttátok tenne a juhit, hogy mit, és így, így folyamatosan nyomják, képzelem. Nagyon helyes. Feljesen. Helyes, csak csak ne Már nem volt. Nem a személyem, hanem hogy a, a politikával a... foglalkoznak, én elmondom a helyest, és ennek nagyon örülök, hogy én azt, azt tapasztalom, hogy egyre többen nyílnak fel. egyébként tegnap volt nekem is pont egy ilyen tapasztalatom, hogy valaki, aki soha életében nem foglalkozott, most ezen a tüntetésen nem is a személyem miatt elsorban, hanem a gyermekvédelem ügye miatt volt kint, és hogy hát is nem is egy ilyenről tudok több emberről, akik volt, aki vállalkozó, volt, aki kétkezi munkás, vagy hogy mondjam, tehát egy nyílik a vállalkozó, zózó, igen. És abszolút, hogy rájöttek emberek, hogy bizony a politikával kell foglalkozni, mert az mindenképp foglalkozik velünk. Igen. Nem biztos, hogy jó az, hogy a szabadon hagyjuk. Na figyelj, de akkor vissza, de egy cserhalmi azért gondolom, hogy más kategóriát Ott pedig nem ez lehet az irány sejtem én, vagy ott a, a kapocs, Ott a, lelki, a, testi, lehet, a testi szenvedés és a lelki felül emelkedettségről beszélünk végig. És ez már ki van, tehát erre mindenki morsan utána, mert azt uh, én még nem láttam, de hát mondjuk nekem van mentségem, mert még csak 21 órája van kin, mire ez az adásba kerül, addigra már látni fogom. Nem kell gyorsan nézni. ott tiszta metafizikai alapokon mozgok, tehát a testről, a hangról, a szellemről beszélünk, a csoszogásról, az a, a, a azt örömmel csináltam meg, annak ellenére, hogy a végen kérdezi a Cserhami, csalódás? Mert mondom, hát jó, így leengedem a fejem. Mondom, nem, hanem más képzeltem, vagy gondoltam is a válaszokat olyan magas szinten adja a Cserhami. Francesco, Szent Ferenc utott eszembe, most komolyan. Ő volt olyan, aki a legnagyobb szenvedés közepett és mosolygott. Cserhami, mosolygós. Fú. És Mindegy, mind, tudtam, hogy vele akarom kezdeni, mert gyerekkorom óta ismertem, apám is ismerte, és nekem ő egy nagyon ikonikus alak. Hát nem sokunknak. Sokunknak. Ha lesz közvetlen elnök, köztársasági elnök választás, azt mondják a depóban mindig, hogy Tibor bácsi majd maga köztársasági elnök lesz, mondom nem, mert a politikai pártok választják az elnököt. Ha eljutok, akkor például Cserhal, itt nagyon örülnék, ha ő lenne. Vagy én. Tökkelt, jó, jó. Kettőtől közül kell választani, vagy? <gül> jó, majd, de majd választ. Szép világ Jó, és akkor a vagy itt, itt lehet tudni, hogy ki lesz még? Tehát ezen a vonalon Cserhalmi után mondod, itt. 17-es Persze, beszéltem most a híróval. A, a, a szög, szögmérőbe csak olyanokkal beszélgetek, akikkel én, ahogy azt mondom is a Cserhalminak, én szeretnék. Tehát teljesen az, ami engem érdekel, hogy az érdekli az embereket, vagy nem, az nem érdekes. A, a, a, a spíró én a legjobb magyar írónak tartom, és többször is beszélgettem vele, csak azt mondom, hogy de nem ezt tartom fontosnak, bár biztos ezek híresülnek el, hanem a munkásportét vagy a, a bűn és bűnhődés a mackókkal, az fontosabb lesz majd szerintem. Hát csak az... Nem lehet kihagyni, hogy rengeteg egyetemet végeztem meg, papírom van, érted? Most, most tegyek úgy, mint hogyha jó, nem tudok latinul apám szerint, most onnan is mondja, hogy szar vagyok latinból. És igaza van. Jó, de az nekem hogy mondjam, érzek egy ilyen átjárást a magas értelmiség, Mi? a nem tudom, bűnbeesettek, Mi? munkás, tehát mintha ezek egy, ha az egyik miatt fölmegy valaki a csatornádra, akkor talán a másikat is megnézi, és ilyen értelemben Az értelmiség feladat, hogy a többit össze... nézze. Hát annyira bezárult, hát a Cserhalmiban megtámadom közvetlenül Frany Tamást. És nem véletlenül. Mind, mind a mai napig várom, hogy Frant Tamás fölálljon, és azt mondja, hogy. Mit? Hogy lemond, vagy azt, hogy fel, az MTH tudott, hogy szétszedik és tönkleteszik. Igen. Jó, Széchenyi csinálta. Hát ha, hadd szerez Hát meghalt szerencsétlen ebben az egész. Ő már szere. nem tud kiállni. Ő már nem tud kiállni, Frant Tamás kiáll érte. Frant Tamás ki a munkásokért. Az értelmiség kifogálnia a népért. Jelen pillanatban ez hiszem. De lehet, hogy... Ez a cél, nem? munkásokról Igen, azért, azért oh, húztam igen, igen, igen, gondolom. Igen, igen, Jó, uh... Emlékszem, amikor Bajer Zsoltál, uh, uh, még 89-90-ben meglátjuk egymást, és így köszönünk, akkor baloldali bölcsek is várj, nem szabad súlyan, srácot játszott. Ja. Csak tényleg erre emlékszem. Most már nem baloldali szerintem. Ezt azt, igen, így mondhatjuk. Ja, Én, ér, ér, ér. Mit vársz ettől az egésztől, már Ugye értem most a csatornától, hogy akkor össze, az értelmiség felismeri, hogy ó, dolgom van, a húgás hát szölt... osztályjal, nem tudom, összeölelkeznek, és vagy hát mi a cél mi... vele igazából hát... túl azon, hogy egyébként végig Megváltoztatni azért, szöntjük ez, szöntjük. ezt, ami mozzajlik, ami, ami majdnem elviselhetetlen. Én találtam egy kis lukat, ahol behúzódtam, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom boldogát tenni a privát életemet. De semmi nem működik az országban, nem tudom, hogy... De már mindenki tapasztalja, én nem is vonatozom, mert azt már letettem róla. Autóval nem megyek be Budapestre, tényleg parkoljam, de ne, nem szabad dühösnek lenni. Parkoljam le az autómat Budapesten, az komoly. Akkor először is a, a parkolási maffiát kell fölszámolni, amiben a minden párt részt vett. Mert értem, a pénz az nagy úr. Ö, micsoda szerencse látod, Isten jó, hogy nyugdíjas vagyok, és ezért már ingyen utazom. Áldassék Horn Gyula neve. Azért mondom őt, mert ő találta ki. És hát a karaktergyilkolásnál ez jó jön ez a mondat majd. A, mindenképp mondjál olyanokat. A, amit föl tudnak használni. Igen igen, igen, igen, mindenképp. Igen. Na jó, de hogy valójában akkor azt mondod, hogy van egy olyan hátsó szándék benne, hogy kicsit kibillenteni a jelen... A szellemileg, a Cserhamival is beszélünk erről, hogy va, ő nem lát esét, csak mondom, hogy ő azért nem... Hogy ö, erkölcsi, az erkölcsi szintet emelni Magyarországon. Lehet-e? Egyrészt igen, nem. Nem tudom a választ, de meg kell próbálni. Tehát ö, az első dolog, hogy például ha én bevallom, hogy lopok, akkor van egy jó tulajdonságom, hogy nem hazudok. Hoppá! Tehát a hazugság világában ö, fontos a vezetés, a, a bűnmegvallás, az őszinteség. Na igen, de putaság, lehet, hogy nem fog sikerülni, és akkor, de akkor sem volt értelmetlen, talán. Az értelmetlen az, az a, a jelzálók hitelek, fix kamatozású jelzálók. Tudod, hogy ilyeneket csinálnak? Munkás hitel? Hallottam erről. Hát képzelje, én, ha kocsában lennék, verekednék. Tényleg 25 évig vehető föl a munkás hitel. De tényleg az a gondoskodásnak a formája, hogy pénzt adok, amit majd 30 év múlva vissza kell adnod? De nem rossz, mert érte szopogatják a, nyugdíja. a nyugdíjasok szellemi színvonala Szerintem örültek ennek a 30 ronnak Tök jó volt, mert kaptam, tudod, mi nyugdíjasok ilyen 30 ezer forintot. Egy hétvégén a gyerekeknek jót főztem. Élvezték is. Egy hétvége. Egy. Ne hazudjunk többet. 30 ezer forintot nem lehet beosztani, akkor, hogyha többen vannak körületed, és három napig kell etetni valakit. Az ennyi. Hát igen. Ha otthon főzöl, akkor talán kijössz bele három hát, Ha otthon, ja, nem ebből. Igen, most nem egy szeméről beszélünk, egy családról. Csak érted, hogy a gondoskodásról ö, ö, beszéltünk az előbb meg ezekről, hogy ezt a hazugságot le kell bontani. Szerintem valamilyen szinten le kell bontani. Ennek nem csak politikai hazugság, erkölcsi hazugságok is vannak, pszichológiai hazugságok is vannak, stb. D -d -d -d -d. Jó, de én most a másik oldalát nézem, mondtam, hogy hát ha nem jön be, nem jön be, akkor is ja. megérted. Mi van, ha bejön, akkor ott, hogy oda... A, nem, a nem, nem, sárnás, nem, vagy... nem, azt nem. Azt hoztam egy döntést, hogy bármi eredmény van, s, uh, hát kirakhatnak, hogyha valami hibát de követke. De azt mondtad, hát ha valaki nem tudja, mit, mit dolgozol most. Jó, vagy, nem nem csomagokat pakolok föl egy szallagra, ami különböző irányokba, Kínátba, Kínából jön, minden, főleg Kína, az félelmetes. Tehát a napi tízezer csomagot pakolunk el, 6 órában. De ha effektív tevékenység, amit végzel, a csomag megfogása Megföl. és a rakása... Tudod mi, a idős bácsi fölemel 37 kilót, és így fölrak, és mindenki drukkol? Már azt te vagy. Igen, hát az idős bácsi a konténerben az én vagyok. Másrészt, figyelj, nem kell vennem fitness bérletet, 60 ezerért. Kész, egy teljesen jót tesz. Döbbenetes, hogy talán most vagyok, ha korszakolom az életem, a legjobb fizikai formában. Nem is fáj semmi, nem is vagyok beteg. Ha egy hétig otthon fekszem, mert, szabi, mert elküldenek Szabira, mondták, hogy Tibor bácsi az kötelező, akkor azonnal megfájdul a derekam meg. Tehát a, én az Isteni gondviselésnek fogom föl az, hogy eljuthattam ideáig. Tehát ezt nem mondom. abba. Csak mindig azt gondoltam, hogy én ilyen főszerkesztő meg helyettes, ilyen menő pozícióim voltak, hogy ezt ilyenből kell csinálni. Hát nem. Jó, lassan tanulok. Lassan tanulok. Igen. Na de akkor mi van, ha túl sikeres ez a csatornak megkopogunk ott az ajtó, hogy még-még-még bakit, és nem, nem, nem, nem lesz a polszcsomagokat. Ne, hát nem tudom, nem tudom, de most egy olyan problémával nézni szembe, ami még nincs. Nem úgy, is. hát én azért látom, hogy hogy néz ki egy műsorkészítés, vagy hogy mondjam, egy tartalomgyártás. Ha jól értem, itt három tematikában azért készülnek én. interjúk, azt mint, hogy mondjam, tapasztalattal rendelkező, bár nem nagy tapasztalat, de egyével, Ma egy év, úgymond a nagy csutan, tegnap indult egy év az de szeretném már mondani, hogy nagyon örülök mindenkinek, aki oda is, meg ide is feliratkozik, de hogy ennyi tapasztalatom van, de abból azért azt látom, hogy egy verkli abban az értem, hogy kell etetni az algoritmust, kell gyártani, mert a közönség is várja a tartalmat. Tehát én bevallom, egy ponton, mi beszélgetünk Gergő, hogy napi tartalomgyártás, nálunk minden nap kijön igen. a csatornár dolog, hogy ez nem lesz hogy sok az embereknek, megunják. És egyszer az derült ki, hogy fordítva, fordítva, hogy egyszerűen az van, hogy rájön arra, hogy nagyon nagy az olyan típusú visszajelzések aránya, akik azt mondják, hogy minden nap nézik, mert egyszerűen most húsz perc vagynál vannak, amikor hosszabbak, amikor kommentálok valamit, akkor akár egy-két órás videók, de hogy ez a nap részé válik, mondjuk a csomagpakolás mellett bekapcsolják igen. és hallgatják. Magyarul lesz egy elvárás felét, hogyha ez bejön embereknek, hogy heti szinten legyen egy cserhalmi, legyen egy rohák. A heti reák, szinten nem azt nem tudom, tudom tartani. Három anyagot legyártani? Igen, igen. igen. Akkor és az annyit viszont... jelent, hogy hétvégén dolgozom, amikor nincsenek itt a fiaim, mert amikor a fiaim, akkor ők az elsők. Tehát azt is mondom, hogy... Egy hónapban négy napot dolgozok, de akkor azt nagyon intenzíven, és nem egyedül csinálom, tehát másrészt, hogy meg azért nem érdemes a jó jövőt ennyire tervezni, mert mondom neked, hogy és ha jön a busz és előtt, Na jó, jó, jó, azt értem. De nem, nem ez, ez idegesítő, mindenki úgy beszél a jövőről, hogy azt uralja. Nem, egyáltalán eszemben nem Érted, jót. nem figyelek, oda, puff, vége, a vége a podcastnak, kész. Világos nem, nem erre készülsz, nem már. Nem erre készülök, csak Köbsége mondom reggel. neked, hogy a, a jövőnek nem vagyunk az urai. Ezzel, ezzel szerintem viszonylag sokan tisztában vagyunk. Én is mit terveztem például a múlt hetem, azt, Na, hát akkor, akkor terveztem, akkor egész más, hogy... más gondoltam. Igen. Jó, akkor a nem kell tartanunk, hogy kimaradnak. Tehát most, mostantól heti szinten jönnek neki anyagok. Én nagyon szorgalmas vagyok, képzelt, Ez nagyon érdekes, mert csak később tudtam meg, hogy a szorgalom a tehetség feltétele. Beethovennél jöttek rá meg ilyenek, és mikről, és milyen érdekes, engem butának tartottak, de szorgalmasnak. Aztán később kiderült, hogy nem vagyok buta, de a szorgalom az lehet, hogy genetikus. Ilyen értemben tehát engem az nem terhel meg, hogy mm, ezen e e e e Otthon is tűnődtem, hogy milyen érdekes, hogy megmaradt a szorgalmam. Azért volt felháborítva, amikor kirúgnak a hócipőből, hogy nem időbe adom le az anyagaimat, meg ilyesmi nem haragszom a farkasázira, de ezt mondom, az értelmiség állandóan hazudik. Azért, ezt kivágta a Marci, érted, azért rúgta én, mert a, a Márko Rossi rajongó vagyok. Meg Fradi B. közepes. Érted? Az például a, a bal liberális területen, az szitok szó. Ennek a mapám Fradi Duker ott Ferencvárosban élt, akkor születtem, vagy hogy mondjam, tehát, hogy oda jártam, absz abszolút. Én, én a, az, az öreg, egyszer elénekeltem, most nem fogom valamelyik videómban a fradi indulót, Tényleg? mert az egy induló, amit tudok, Igen. tehát hogy mondjuk nagyon távol van tőlem a foci, és gyerekkoromban. Hát ha nem is a békező de fradi meccsre jártam. Én meg béközében is verekedtem egy... a rendőrökkel, ez nem lehet a múltat letagadni, meg nem is akarom. És akkor mindegy, de most nem érdekel se a vócipőse, csak azt tudtam, hogy, hogy például az nagyon érdekes volt, hogy a hazugság, hogy a politikusokon kívül az írás tudók hazudnak a legtöbbet. Hú, de furcsa, de igen. De hát ezt te is vagy, nem? Írástudó azért. Hát én is hazudoztam, le kellett szokni a, a hazudozásról, nem is volt olyan egyszerű. Gondold el, ha család a feleségedet, akkor hazudt. Mi a technika? Mi a technika? Tehát, hogy kell neki kezdeni, ha valaki, én biztos én, én kézzed, a, a szív... benne vagyok, hogy... Loyola Ignás mondja, hogy a szívedre hallgass, és a szívet képzeld, jelez. Jelez, hogy valami nem oké. Tehát gyanúperrel kell élni magad irányába, hogy például most is, hogy lehetőleg ne, a hatás kedvéért ne hazudjak. Közben arra gondolok, hogyha őszintének ábrázolom magam, az a legjobb hazugság a mások szemében. Tehát azért ez egy nagyon bonyolult pszichológiai viszony, de merem állítani, azt tényleg mások is elfogadják, hogy én már nem, nem hazudozok, nem, nem. próbálok nem hazudozni, inkább ez a jó megfogalmazás, igen az igazat kimondani. De, de bűnöket követek el, felrugom a gyerekeket, ha mennek az utcán, felrugom őket. Erről mesélj, a adjuk még az, valamit. Nem, nem csak <gül> old, a marketinge megint a, a ja, jobboldali médiának. Értem. Igen, de nem tudom, Nem volt valami, hát azt is nem fogunk tudni felidézni, valahol találtak valami csontot, hogy mi volt az a régi, mi volt. Ja, az, amikor, hát ha. Hát, megtalálták emese ős ősanyánkat. Igen, kijött, és igen, és már akkor, igen. Bármit beszóknak. Ott az nagyon okos voltam, mert egy szlovák szélsőjobbos szájtról nyomattam be, és ott értett. Ez az állhírgyártás őskora. Őskora, igen. Igen, igen akkor igen. még azt, hogy hívták, hogy média hack. hack. igen, most már ez, ez, ez a... általános gyakorlat, igen. Igen, most már ez a, ez a valóságunk, ez a valóság. amiben élünk. Jó, de akkor én szerintem, vagy nem tudom, van-e bármi, amit még szívesen Nem, nem, nem, nem, azon, nem, azon nem csinál, hogy... Összeröm, hogy beszélgetettük, mert az embereknek meg kell tudniuk, hogy ez van, Ebbe köszönöm a segítséget, szerintem. Abszolút. Én meg nem Azért fontos, és most elmegyek a személyettől, de az, hogy legyenek olyan tartalmak, akik kicsit a mindennapi valóságot mutatják be, mert én is mindig elszállunk a nagypolitikába, és ezért külön öröm most ez, hogy itt vagy. ezt ez teljesen más. Végre egy ilyen lazább beszélgetés, aztán megjönnek majd a durvábbak, de hogy a csatornád meg azért tényleg a mindennapokról szól, Tehát azt szerintem azt nagyon sokan nem tudják, hogy hány börtönviselt ember jár köztünk, vagy van, én magam Igen. is voltam bő mert ezt már bár más, eh, hogy mondjam, nem bűncselekmény elkövetésért, de ettől még eltöltöttem a balaságyalomt a fegyházban pár napot, és nekem is ott a szembesülés volt a legdurvább, hogy kik is vannak benne. És ezt szerintem nagyon-nagyon fontos tudni, hogy A, bárki bekerülhet, B, akik ben vannak, azok igazából, most nyilván nem mindenki, és nem a gyilkosokról és a, a súlyos cselekményeket elkövetőkről. Szóval Mindegy a, a cselekmény, akik... bocsáss meg, azt nem lehet. Jó, ezt okay. Ebben okay. én is akarom felülírni. De én is azt látom, hogy olyan ember is sorsok vannak, egyébként valóban, ahogy mondod, én is beszélgettem ott olyannal, aki azt hiszem akkor 8 volt elítélve, és akkor éppen 15 évet kapott eh, emberülésért, ami nem hát nem direkt el, hanem ő egy ilyen őserővel rendelkező ember volt, aki egyébként állami intézményekben nevelkedett, azt szokta meg, hogy a probléma megoldás azt Ököl, tudod, tudod, hogy ö... a neresek azt csinálják, hogy nagyon sokszor mással bittetik el a bűncselekményt? Ilyenekkel is találkoztam. Tehát, ö... várja, a rehák, Robert, az, az ilyen? Most vicces voltam. Hát, miért ő a harmadik számú várlott? Hát, vagy, vagy, Kézeld ez egy nagyon régi technika, hogyha lebukott a dolog, és mindenképpen a bíróságnak hitéletet kell mondani, akkor a középső sorból valakit kiemelnek, és azt teszik oda. De jár hozzám egy olyan srác, aki 7-8 évet ült szélhámosság ügyében, nem ő volt, csak vele megbeszélték, hogy figyelj. És kap valami pénzt a családja, vagy hát, nem igen, tudom. Igen, és azt gondolja, rehálkod ilyen, vagy ruhál, Nem, nem tudom, de nagyon furcsa, hogy a harmadik számú várvatt érted. Várjál. 20... Mert mondja, hogy ki van fölötte? Mert húsz ügyvéd, vagy húsz jogász, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan. Azt tudod? Nem. Hát az egy. Mondom, ha a, a tisztások, vagy nem tudom kik ezek, újra kezdik csinálni a dolgot. Hát először is ültek nálam jogászok, ügyvédek, beszélgettünk, és azt mondták, négy-öt év, míg jogilag renderakják az országot. Tehát tényleg mindent le kell bontani, építeni, a, a, a, a bíróságokat is. Apám bíró volt, emlékszem, amikor szürke arcsal jött haza, mert beperelt a Honvédelmi Minisztériumot, a marha, és akkor megmondták neki, hogy ezt ilyet nem lehet csinálni. Nem is vitte semmire. Nem volt pártag, nem volt megvásárolható. Érted, amikor elvítik a kereszt lányomat, 50 ezer forintra büntetik a gázolót. Kit vettek meg, a bírót vagy az ügyészt? De hogy valakit megvettek, a pisztoly szoríthatod ír a fejembe, be, egészen biztos vagyok, mert egy ember életért nem 50 ezer forint büntetés jár. Mind a mai napig jól van. Most majd Isten bünteti meg, azt úgy akarom. Csak mondom neked, hogy képzeld, képzeld az, az elejétől kell kezdeni mindent. Hát rettenetes munka. Na jó, akkor zárszolok akkor is ki Rohák vagy Rehák megrendelője. Hát, ha elmondta is, akkor ezt most itt. Nem, majd ő elmondja neked, hogyha akarja. Nekem? Igen. Nagyon jó. Akkor, akkor. ide várjuk őt. Jó jó, jó, jó, jó. akkor a következő Rehák Robertet szívesen várom. Érték. Meg kell kérdezni őt, hogy jó, de igen, igen, jó, jó, Hát de hallott látok, akkor én is beszélgetek külön, valószínűleg más, eh, hogy mondjam, nyomvonalon fogok haladni, kevésbé a pszichológia fog érdekelni, inkább a magyar belpolitikai eh, szállak, hogyha ő hogy tényleg vállalja, boldogan látom, hogy egyébként bármilyen fideszes politikust is, mert hát az fontos lenne, hogy beszéljük meg az ügyeket. Lázár János, különös tekintetem, hogy azt mondja, hogy mindig mindenhol eljön, ahova hívják. Lázár János, tisztelt miniszter úr, hívom ide, hogy beszélgesünk a mávkéséseiről. Lehet, hogy lesz még más kérésem de legyen ez mondjuk az alap. Szóval Baki, nagyon köszönöm, én hogy köszönöm. itt voltál. Találkozunk még szerintem, és akkor még egyszer hadd mondjam el, Bakács Podcast, tehát azt keres rá, azért nagyon-nagyon fontos, hogy iratkozz föl oda is mindenképp, mert hogy el kell, hogy éri az ezer feliratkozót nagyon gyorsan, onnantól lehet ugyanis pénzt keresni, egy csatornávalon tud szerződni a Youtube-bal, és én ezt mindenképp fontosnak talánom, hogy Bakinak ennyivel segítsünk, és ő meg segít nekünk megismerni jobban a magyar világot túl a politikán és a mindenen a valóságát, azt hiszem, erről szól nagyjából. Ahogy hallottátok, a dolog. Hát ide is iratkozz fel, hogy a teheted, és természetesen a támogatásodnak is nagyon örülünk együtt, akivel csináljuk ezeket a videókat. Legközelebb megint jövök, magitól elbúcsúzom. Köszön, Szia, köszön. tőled is elbúcsúzom. Szia, hát a következő, félek, hogy nem ilyen laza beszélgetés lesz, de néha ilyen is szükség van. Hello!